Capitolul 3. În sfârșit, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să se prea mărească, ca și la voi și ca să ne izbăvim de oamenii cei nesucotiți și vicleni, căci credința nu este a tuturor. Dar credincios este Domnul care vă va întări și vă va păzi de cel viclean. Despre voi, în credința, suntem în Domnul, că cele ce vă poruncim voi le faceți și le veți face iar Domnul să îndrepteze inimile voastre spre dragostea Lui Dumnezeu și spre răbdarea Lui Hristos. Fraților, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos să vă feriți de orice frate care umblă fără de rânduială și nu după predania pe care ați primit-o de la noi, căci voi înși vă știți cum trebuie să vă asemânați nouă, Că noi n-am umblat fără rânduial între voi, nici n-am mâncat de la cineva pâine în dar, ci cu muncă și cu trudă, am lucrat noaptea și ziua ca să nu împovorăm pe nimeni dintre voi, nu doar că n-aveam putere, ci ca să ne dăm pe noi înșine pildă vouă spre a ne urma, că și când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta, dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci scodind, dar unora ca acestora le puruncim și rugăm în Domnul Iisus Hristos ca să muncească în liniște și să-și mănânce pâinea lor. Iar voi, fraților, nu pregetați să faceți ce este bine și dacă vreunul nu ascultă de cuvântul nostru prin epistolă, pe acela să-l însemnați și să nu mai aveți cu el niciun amestec ca să-i fie rușine dar să nu-L socotiți ca pe un vrășmaș, ci povățuiți-L ca pe un frate, și însuși Domnul Păcii să vă dăruiască vă o pace totdeauna și în tot chipul, Domnul fie cu voi, cu toți. Salutarea cu mâna mea a lui Pavel, acesta este semnul meu, în orice scrisoare așa scriu, Harul Domnului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți, amin.